Teatrul Național Radiofonic Prezintă Ex Sau Când ai pierdut autobuzul N-are rost să mai alegi după el De Aldo nicolai. Traducere și adaptare radiofonică, Angela Ioan Interpretează, Tanzi Cocea, Dina Cocea, Vasilica Tastaman Regia artistică, Dan Puican Diana, Da? Nu vrei să-mi dai o mână de ajutor? Facem puțină ordine în bucătărie și pe urmă mă mâncăm. Nu, nu, n-am chef să mănânc asta, seară, nu. Cel mult o ceșcuță cu lapte. Lapte? De unde lapte? Ai cumpărat tu? Nu. Credeam că tu. Eu? Nu faci tu cumpărăturile săptămâna asta? Ugh, ce mizerie! Și simțeam nevoia să beau ceva cald. nu e nimic, că-ți faci un ceai. Nu, Flavia, nu vreau ceai, vreau lapte. Se telefonă în portări, si poate trage iau o fugă. Ah, sigur, abia așteaptă. Mai ales de când ai jignit-o. Nu mă mai salută nici pe mine. Am jignit-o eu? Atât-ai am spus că n-am chef să mă abonez la reviste, că mai întâi să le citească fica sau pe bărbatul. Și pe urmă tot neamul, nu? Da, dar pe ce ton? Evident, se putea să nu i ții tu parte? Totdeauna alții au dreptate. -au niciodată. nu niciodată. Nu-i nimic. N-i nu nimic, lasă. Lasă-mă lipsesc de lapte. Nu o să mor dacă nu o să beau o picătură de lapte. Să fie avut o poftă, că vor am imediat să cumpăr. așa eu, proastă. Ce să mai vorbim? Eu nu beau lapte niciodată. Prefer ceai, nu în grașă. Adică laptele în grașă? Bineînțeles, e plin de calorii. Nu o să-mi stric silueta cu o biată ceșcuță de lapte, nu? Și când te gândești că toată ziua am savurat clipa în care o să mă bag în pat cu o cană de lapte cald pe noptiere, dacă te-ai gândit atâta, de ce nu ți-a trecut prin minte să și-i cumperi? E bine, mi-a că o să te duci tu. Eu? De ce eu nu faci tu cumpărăturile săptămâna asta? Da, Dacă când aveai gripă, era rândul tău la cumpărături, nu? și cine s-a și s-a dus să-ți cumpere aspirină? Eu, nu-i așa? Da, o ocazie admirabilă ca să pui la poștă scrisoarea expresă pe care o portai de nu știu când în buzunar Îmi pare rău, draga mea, dar eu n-am depus la cutie nicio scrisoare și, în consecință, nu o să cobor să-ți cumpăr lapte. Ba cred chiar că, în loc să te vări în pat, o să-mi faci plăcerea să-mi dai o mână de ajutor la spălat vas. Îți faci iluzii, draga mea. Nu no, no, nu mă mișc de aici pentru nimic în lume. A, nu-ți de decât să le ștergi și să facem puțină ordine. Nu admit să trăiesc în mizerie E bine, vorbește de parcă am trăit într-o cocină de porci Nu se dărâmă pământul dacă nu facem curat într-o zi, nu? Te-ai uitat la chiveta din bucătărie? E plină vrav de crătiți și farfurii ah. Toate tacâmurile sunt murdare ah, Când gătești tu, e o nenorocire Uf, câte discuții pentru patru farfurii murdare Pat? Care patru? Vrei să spui patruzeci Ai uitat că ieri au fost la masă Gloria și Olga? Da, exact și când au plecat, m-am oferit să spăl vasele Tu nu m-ai lăsat. Mă rog, mă rog, îmi dai sau nu o mână de ajutor? Nu să beau mai întâi ceva tare. Bine. Dar ce nu mai îmbar decât sirop și cola? Ah, caut sticla de whisky nu. s A terminat. Aseară mai rămâs să-i Am băut-o eu înainte de culcare. Și totuși știu că mai era o sticlă de whisky. Tu vrei întotdeauna ce nu există. Lapte, whisky... Și țigări. Am uitat să-mi cumpăr. Poftim, ia de la mine. Da, mulțumesc. Dar ce, drag, ești nervoasă? Dă-mi un foc. No, am o zi proastă. Ce ți s-a mai întâmplat? Nimic. Absolut nimic. O zi stupidă care nu se mai surcește. De o monotonie exasperantă. Uite, îți ofer eu un prilej de a rupe monotonia. Facem ordine în bucătărie. A, nu. Nu, nu, nu. Stai să, să ne relaxăm puțin. A de dragă, stai jos și nu mai umbla atâta de acolo până acolo. Am bine, dar am atâtea de făcut. Ceea. Stai locului odată. Sau ți teamă? să nu te gânduri negre? Nu am eu asemenea probleme. Atunci de ce te întorci seara acasă cu mutru o de nu te recunosc? Nu, no, dacă. Degeaba, petițo Te roade că ai rămas fără bărbat Da, de unde de când am scăpat de Alberta Mă simt atât de bine cum nici nu ți închipui. închipuim de, de ce te enervezi când aduc vorba despre el? Na, și se pare, poate sunt obosită, prost dispusă Plictisită, dar nervoasă niciodată Încearcă și tu să fii altfel Mai deschisă, mai, mai comunicativă Te închizi în tine ca într-o carapace În viața mea n-am văzut un om, un om mai încuiat Iona Nu concep să fiu așa Citești -mi în mine ca într-o carte deschisă Și ce-mi pasă dacă ceilalți văd că mă frământ Uite ce este frământă De cât poftești, dar pe mine te rog Lasă-mă în pace Și de ce? Trebuie să mă suport dragă mea N-ai încotro Așa cum te suport și eu pe tine Vrei, nu vrei Destinile noastre s-au împlinit Te-ai culcat târziu și acum faci o criză de depresiune Întotdeauna ți se întâmplă așa Nu, nu fac nicio criză Mă simt deprimată Atâta tot Flavia Flavia, tu crezi ce spune Olga? Adică? Despre soțul meu ah, A, n-ar fi mirare. Nu Nu, e de necrezut Cum să -o, o prezinte tuturor pe Pocitania aia Drept soția lui? Tine cine? Dar e firesc, doar trezi de ani de zile împreună no, Nu, nu-l cunoști pe Piero. E plin de complexe și de prejudecăți Veșnic timorat de ce va spune lumea Poate că ea reușit să-l schimbe Prăpădit aia? <laughs> Fugi de acolo A nici nu suflă în fața lui Piero. O ține în casă numai ca să-i facă menajul mm. Să vezi cum arată? Olga susține că nu-i urâtă deloc. Ho, a schimod. Are niște lațe lungi, lungi, negre și linse care tot cad pe față. Și zâmbește într-una, ca o proastă. Pentru ea tot ce spune Piero e literă de evanghelie. Na, e genul de femeie care nu-și face probleme. Care se mulțumește cu orice. Poate că tocmai de aia e fericită cu el. Flavia, ce înseamnă să fii fericit? Poți să-mi explici mie? Eu, de pildă, cred că n-am fost fericită niciodată. Dar tu... Ei, hai să o lăsăm, Gianna. Nu, nu, nu. nu. Spune-mi. Spune-mi dacă ai fost sau nu fericită vreodată. Eu am fost fericită cu Alberto. Și ce simțeai? Explică-mi. Zău, te rog. Cine știe, poate că am fost și eu fericită. Fără să-mi dau seama. Din copilărie am tot visat la fericire. O fericire adevărată. O fericire... Absolută. Poate că tocmai de asta n-am ajuns să fiu fericită niciodată. Oh, termină, Giană. hai vin-o la bucătărie. Stai puțin. Stai, stai, stai. Da, da ce cu tine? Nu, pudra asta nu te avantajează deloc. Înainte-mi trebuie, ai o nuanță mai deschisă. Da, nu? de unde? De trei luni am aceeași nuanță. Da, exact. De trei luni cauți să înțeleg ce nu-mi place la tine. Asta era. Asta era pudra. <sus> Să știi că de data asta îmi iau inima în dinți, îmi fac părul blond platin Ce-ar fi să ne vopsim amândouă blond platin, ți-ar sta foarte bine, să știi Doamne ferește, părul vopsit mă lipilează Da, eu de fapt nici n-am încotro Trebuie să-mi ascund firile albe ah, Geana, știi, chiar azi mă gândeam la paltonul tău cel roșu, ce-ar fi dacă ei pune un guler de vulpe? E din nou la modă Da pe vremuri da, am avut și guler de vulpe argintie, cine știe pe unde l-am aruncat. O să-l caut prin cufăr. Vul pea timpurilor fericite. <gântu -i> Pentru zile mai puțin fericite. Nu, nu, nu am niciun chef, dragă. Nici de îmbrăcat nu merge. Nu vezi că de o lună de zile nu mai în fustă și în pulover. Sunt în pasă neagră. Nu <gântu> e <-i> nimic. O să treacă. Hai, l-a spălat vasele și o să-ți treacă Ui, ce bun era vinul ăla roșu de ieri A mai rămas ceva? Da, două degete L-am pus la tocană În spunea, cum se face că Noi nu ne-am îmbătat niciodată Nu zău Nu zău, ce-ar fi să facem lactă într-o seară? Hă? Ne amețim bine de tot și dar mai tragem o porție zdravănă de plâns De ce să plângem? E... Pentru că suntem două femei singure. Există oare ceva mai, mai stupid în viață? Da. De pildă, doi bărbați singuri. A. Ah, păi ei, ei salvează bărbăția. Și pe noi feminitate La ce ne servește? Ducem o viața atât de a noastră. Ne pierdem timpul până Fără să avem nimic de spus. Avem o casă, da. Dar nu înseamnă că ai o casă a ta. Că nu ai un cămin. În schimb, avem viața noastră în afara casei. Ce vrei să spui, un serviciu? Pe tine te mulțumești? Pe mine nu. La serviciu îmi petrec timpul cu ochii la ceas. Aștept și tot aștept ora plecării. Era acasă, de fapt, fac același lucru. Îmi mor timpul așteptând ora cării. Gianna, știi ceva? Mm. Hai să pregătim o cină strașnică Găsim noi ceva prin frigider și ne apucăm de gătit hă? Singurul lucru pe care l-aș găti cu cea mai mare plăcere Ar fi iubitul meu soț oh. La cuptor da, da. Ce satisfacție aș avea să pot înfinge furculița în el Ca să văd dacă s-a copt da. Cum s-ar topi văzând cu ochii burticica pe care a pus-o între timp Când te gândești ce suplu, ce subțire era când l-am luat Presupun că și tu arătai mai bine atunci. Eu? Eram splendidă. Iar el? Doamne. Doamne, ce... Ce ochi avea. Ah, Ai da, acum ce te-a apucat? Ah, nimic, ce... ce vrei să mă apuce? Timpul ăsta mohorât predispune la melancolie. Uneori descoper că ești încă Îndrăgostită de soțul tău Așa mă apucă pe mine Când se schimbă vreme. Caromatism Oferomatism sentimental Cum vine iarna mă liniștesc Dar știi ce? Mm. La vară Mergem separat în concedii, Una la mare, alta la munte Cel puțin când ne întoarcem Avem ce ne povesti Ah, dacă ne-am lipit de cineva care are o barcă oh, ce <laughs> În barcă te plictisești de moarte După trei zile de cer și mare Te arunci în apă și te neci Stai, stai puțin Ce-ar fi dacă Dacă ne-am îmbrăcat frumos Și a merge să mâncăm în oraș o, ești nebună să plecăm și să lăsăm bucătăria în asta ăsta Ai fi în stare Ai bine, acum înțeleg, perfect Dar tu ai fost ceea ce se cheamă O soție ideală da, da. De aceea bărbatul tău și-a luat câmpii Era sătul de perfecțiunea ta Până peste cap Mie Mi s-a întâmplat tocmai pe dos Piero am a lăsat pentru o pocitanie neglicioasă Care-i prepară frâpturi la tavă și-i apretează cămâșile. Cine știe Poate că un copil Un copil ar fi rezolvat tot N-are rost să-ți faci reproșuri Vrei să spui că Noi amândouă nu ducem bine? Bine? Nici dușmanilor mei Nu le doresc binele ăsta Pentru nu-ți dai seama că suntem Ca două găini jumulite Și bătrâne. Tu crezi că Nu să ne mai îndrăgostim niciodată? Tu așa crezi? Cine știe, n-ar fi exclus. <laughs> Dar cine se mai îndrăgostească de noi? Ne-am cam ofilit, draga mea, ce să ne mai mințim. Nu, no, nu, no, no, no. din punct de vedere fizic nu se poate spune. Nu, no, lasă, lasă fizic în pace, nu. Cu moralul suntem la pământ. Ai dreptate. Hm. Știi, și ce aș vrea. Mai îmbrac cel puțin odată Înainte de a muri Rochea mea de seară cu paiete Bă, nu, te rog Te rog, Flavia, să nu mori înaintea mea Ce m-aș face eu fără mm. tine? Am nevoie de tine Pentru că să știi că Eu țin la tine un schimb Am impresia că sunt momente când Când mă urăști Ce vrei, viața în comun Câteodată lor am până și pe bărbatul meu Și eu din cauza florilor Nu mi-aducea a niciodată florul O în acolo, cât de mică Aș, de unde După el florile erau o cheltuială inutilă Și mi-avea tupeu să mi-o și spună Da, dar când te strângea seara în brațe Ura se transforma în iubire ca prin farme Nu, nu, nu, mie nu-mi trecea chiar atât de ușor Da, dar până la urmă mm. <laughs> Alberto Alberto te-a luat la palme? am ferește, ce i-aș fi permis? Da. eu și cu piero le certa buneori Călăușa acordul. lui oh. Mă apăram cu pumnii, cu picioarele, cu palmele Îl zgâriam până la sânge Odată știu că l-a mușcat de nas Trebuia să mergem la o serată Mă să de la coafer cu părul vopsit în roz Ce mai? Roz, dar un roz Splendid El nu că mă lasă acasă În mașină n-am făcut altceva decât să urlăm Unul la altul și să ne pocnim Dar la serată ne-am distrat așa de grozav Că nici nu ne a mai gândit La ceartă Pe urmă Acasă am stat și am chicotit Până la ziua Amia când răsărea soarele Am adormit în patul nostru mare Și frumos Uh Ost oh, ce bărbat El lirea. Nu. nu, nu pot să-ți dai seama Fotografia nu l arată nici pe departe Nu Avea un den Și ochii ăia de pisică. Nu. nu, nu, nu vreau să te da. Dar e cu mult Cu mult mai bine decât bărbatul tău Nu, nici nu se poate compara unde știi tu cum arată Alberto? Nu l-ai văzut niciodată Nu știu, de când după fotografii? Păi nici nu e și soțul tău s și rămas măcar în raporturi de prietenie cu soții noștri, nu? Îi mai vedeam din când în când Mâncam uneori împreună Dar ce rost are, hai de ce a fost, a fost, acum gata, s-a dus Iar noi plătim oalele sparte <laughs> Dar nu-ți dai seama că vegetăm? A trăind din amintiri parcă am avea 90 de ani câteodată am impresia că sunt propria mea bunică ce tânără cred că se simte gloria alături de nepotul ei s-a atașat cumplit de băiatul ăsta da. toată ziua îi scrie, îl invită îi telefonează și nu contenește să vorbească despre el iar când vine, îl ține sub cheie Nu cumva să-l vadă cineva, se vede că este frică să nu îl răpim După fotografie, pare un băiețel drăguț Da, fost de acolo, are 16 ani Vârsta pubertății, la 16 ani, toți bărbații sunt oribili Ei cu pubertatea și noi cu... <hă> e bine, dar pistrui? Ce-ți veni cu pistrui? Păi apar numai la cei cu pielea prea deschisă și părul roșu <hă>, Când era mică Aveam și eu părul roșu Nu, dar pistrui n-am avut niciodată Atunci n-ai avut părul roșu Dar ți-am spus că l-aveam Exclus, nu există om cu părul roșu să n-aibă pistrui E uite că eu n-am avut Pentru că n-ai fost o roșcat adevărat. Nu există excepții Roșcatele adevărate au pielea foarte alu pentru că au pistrui hm. Din cauza pigmentării Probabil erai șatenă cu reflexe roșcate Eram roșcată Înțelegi odată că eram roșcată, frate Bine, să ce se poate În funcție mă interesează pe mine. Ah, nu te interesează Vezi că nu ții deloc la mine? Poți nu ți pasă cum arătam când era mică. Și eu, eu care te ascult cu gura căscată Când vorbești de copilăria ta Normal, eu îți povestesc lucruri interesante, nu fleacuri Auzi, ce culoare avea părul hmm? Da, părul tău? Ce culoare avea? A, ceva mai deschis decât acum Vile acum îl vopsești Da ți-am spus odată că părul vopsit îmi repugnă Nu mă vopsesc, mi-l decolorez puțin, asta e tot Și mai zici că nu te enervezi niciodată <hâ> Știu, știu, nu e vina ta viața asta nenorocită pe care o aducem Prea ne lăsăm și noi în voia soartei Și zilele trec una după alta Fără să se întâmple nimic Fără să apară nimic nou și, în definitiv, ce societate frecventăm noi? A? Văduve. Nimic altceva decât văduve. Gloria, văduvă, Olga, ca și cum ar fi de vreme ce nemericul cu părăsit-o după 20 de ani. Și Marcela, o fetiș care care vine la noi când o lasă iubiți. Dar, bărbați, bărbați adevărați, nu calcă unul pe aici. Noi ce? suntem de vină. Ceana? Hă? Ce? Stai. Ce? De deci ce n-am organizat o serată? Aha. Un uh, cocktail Un cocktail Sigur că da te o idee formidabilă si... Cum de nu ne-am gândit până acum? Da, un, un cocktail este ocazia cea mai fericită și mai comodă de a strânge în jurul tău un cer de oameni agresabil. Bineînțeles, de... dar eu ți-am spus întotdeauna, hai să invităm și noi pe cineva să, să mai vedem și noi puțină lume. Dar tu, tu ai fost întotdeauna împotrivă. Slavă Domnului că te-ai convins în sfârșit că aveam dreptate. Sigur că da. da. Un cocktail... Trebuie să dăm un cocktail Ce, da. Ne facem frumoase, da. elegante Aha. Am ocazia și eu să-mi îmbrac Ruchia cu paiete, da. umplem Casa cu flori, decorăm salonul da. coloc câteva lumânări da. Știi că foarte la modă. Da. Muzica așa în surdină Asta mm. cum îi zice, folk sau pop Iar noi, amfitrioanele zătoare, da. Întâmpinăm oaspeți în pragul ah. și Eu sunt as în pregătirea oh. seratelor să știi. Așa că las pe mine Tu e -mi doar o mână de ajutor da. Nici nu nu ne coste, cine știe Ne Cumpărăm puțină o șungă, câteva cutioare de sardele, crânăciori oh, Nu, draga mea um. Păi cum ordem un cocktail așa cum se cuvine ori Mai bine lipsă De un naibie de economie Dacă e... e bal, bal să fie no. Luăm icre negri, morum, Ciu... setru, ciuperci Facem salată de pui, roast beef Salată de amdide ca desert, prăjituri și înghețate Iar ca băuturi, vodka, gin, whisky și șampanie Nu, da, da, bine, dar... Nu, no, nu, no, no, no, no. să fie mâncare și băutură la discreție e, Pentru servit, angajăm doi kelneri. Bine, ce, dar nu-ți dai seama Toate astea o să ne coste o avere Ce nu importanță no, no, are Nu, nu, nu, luna asta de-abia o scoatem la capăt Am datit lumina, gazul, reparația frigiderului A -a. Cota pentru calorifer Dar nu o să dăm o masă de 50 de persoane Invităm niște cunoștințe mai simpatice, mai amuzante O masă fără pretenții, înțelegi? Așa ca și cum ar fi improvizată atunci da, da. pe loc a? Improvizată cu icre negre și șampanie a? Nu, stai, dacă aș trânti eu un pilaf grozav Ce Ai nebunici Mă rog, cu bufetul rece, hai, hai, mai treacă meargă Dar nu, fără chelner măcar a, Cu chelner mai chic. Dar, în sfârșit, ne descurcăm și fără ei Sigur, sigur. că, dar pregătim totul dinainte da, Casa trebuie transformat radical Golim vestibulul, ca lumea care vine să nu se înghesuie, da. nu? În salon rămâne numai strictul necesar da. Ca să se poată dansa Așa, așa oh? <laughs> Nu e deloc lucru ușor, să știi O să ne ia timp să rugăm și pe Marcela să ne ajute Sigur, da, să fixăm o dată după jumătatea lunii uh, Facem din vreme lista invitațiilor da, da, da. Uh, Dacă vrei, uh, poți să-l invit și pe avocatul vostru de la întreprindere Nici nu mă gândesc, e însurat Prefer să chem pe domnul acela blond care locuiește sus, la mansard Îl întâlnesc din când în când în ascensor E foarte gentil, rezervat <gânt> Probabil că e timid oh, Un cocktail ar sparge gheața Eu mă gândesc să-l invit pe domnul de reti E văduv de doi ani. Eu nu am cu o poziție socială frumoasă și a fost diplomat. Oh, perfect! Un diplomat. E binevenit la orice cocktail. Oh. Un diplomat și o pereche de actori. Actori? De unde i scoatem? E <gri> găsește Barcella, i cunoaște pe toți. O să-l invit și pe inginerul Olivo. Aha. <gri> Ți-l-am prezentat odată la teatru, ți amintești? amintești? Cine? Ce, domnul ăla, în vârstă? Da, da, se ține încă bine nu? Săracul a suferit o grea lovitură L-a părăsit iubita și s-a maritat cu altul Bine a făcut <laughs> Și pe, pe cine te-ai mai gândit să-i inviți? Nu? Pe Clara cu soțul ei Apoi aș vrea să-i chem și pe Depace <laughs> De ce să nu-i ocazia Doamne să-și arate bijuteriile cum moștenite de la Tanti <laughs> Cred că o să le invit și pe Massimo. Cine e? Care e Massimo? Un operator de la cinematografie Mi-a făcut curte mai de mult Dar uite, sper că o să-mi dai și mie posibilitatea Să fac câteva invitații hă? Natural Din moment ce această casă este și a mea Dar bineînțeles, Giană, eu ți-am numără doar câteva nume de hotărât O hotărâm împreună Te-am prea văd cum. cum De vreme ce ocup toată casa cu, cu prietenii tăi numai. Ce vrei, draga? am relații nu-ți închipui că eu nu am Dar nici nu mă îndoizi, draga mea da, Și chiar ceva mai importante decât ale tale Tu și ascultă, e admirabilă Ocaziei să o dovedești Nu, nu, nu te supără dar Am dus o viață infinit mai mondenă, mai strălucitoare decât a ta. O spui atât de des că trebuie să te cred Dar cum se face, însă, că nu se telefonează nimeni niciodată ei, parcă pe tine te caută cineva Pentru că am dat numărul meu de telefon la foarte puține persoane Care l-au pierdut imediat Tot ce se poate Mă consolează însă faptul că s-a întâmplat același lucru cu toți cunoscuții tăi De când stau cu tine n-am văzut nici urmă oh, oh, Eu de ajuns să dau un semn de viață e, Poftim, poftim, mai e un prilej cât se poate de potrivit Când să vezi lista invitațiilor <gânt> mei Ai să rămâi cu gura căscată ce lume frecventam Înainte de astăzi și în fundătura asta cu tine. În orice caz, eu am să invit Numai persoane de care sunt sigură că vor veni De ce vrei să spui că invitații mei nu vor veni? Ha! Bobby Flannel, de pildă ha? Ce, nu spune nimic acest nume? Nu oh, Atunci iartă-mă, draga mea da. Degeaba citești ziarele E prieten intim cu Prințesa Margaret Și acum o lună a cântat în fața reginii E oh. cel mai celebrul saxofonist din lume hm. Când s-a lansat, erau în coate goale Venea în fiecare seară pe la noi Să-și potolească foamea Înfuleca cu mâinile <gântări> Și se ștergea pe fața de masă <gântări> Da, e un primitiv, recunosc Dar când începe să cânte Se transfigurează Devine un, un înger Chiar azi am cumpărat Un, un disc de al lui Da? O, oh, dar unde l-am pus? Oh, uite, uite-l aici Stai, stai, ascultă Ascultă-l te rog. Are ritmul Ha! Da, Ha! Ha! Ha! Ha! Cu seara asta... Îmi reau toate relațiile Odată și odată trebuie să mă trezesc din amorțeală, nu? Altfel, praful se alege de mine ah, Cu ocazia asta mă recuperez și eu câțiva prieteni Nu, nu, nu, nu pierde prilejul, draga mea, e unic Vezi mm -hmm. mai să nu dea o notă prea burgheză, Serati Prietenii mei sunt toți oameni aleși Da, crezi că ai mei nu sunt? Am frecventat întotdeauna lume bună, draga mea Am fi pe pace, invitați, vor fi cu carul. Da? sigur hm. Ce-ți pas să ție cu toaleta ta de paiete, nu ai nicio grijă Eu o să trebuie să-mi fac o roche Da, ai o grămadă Ce, -o, ce unde, ce, trebuie ceva care, care să facă senzație dă sâmbătă o fugă până la croitoria să poftim -o? Cum să-mi lucrez la prăpădita aia pentru, pentru o asemenea ocazie? A, mie mi-a costat destul de bine A, da, excelent, se vede de la o poștă <laughs> Nu, nu, ce spune, dragă, n-are cupa unei case mari, nu? Și, tu știi? Știi că ăsta mod are niște lucruri adorabile pentru seară. Trebuie să găsesc eu ceva prin buticul așa ca să-mi să stea. Aș vrea un model original, chiar, chiar puțin excentric. Și nu e exclus să-mi cumpăr și o perucă. Oh. Țin cu orice preț să arăt splendid în seara aceea. Să fiu turburătoare ca Piero și Pocitania lui Să fie de față <laughs> Ce n-aș da Să-i văd crepând de ciudă De ce nu-i Sincer vorbind Eu numai de mutra lui bărbat nu am nevoie în seara aceea Fie chiar și o trăvită de ciudă Cred că am să-l chem și pe Francisco Poli Campionul de tenis A câștigat ceva, parcă o olimpiada Acum câțiva ani, nu? Nu, nu, nu să-ți placă, sunt convinsă Da, atenție Ăsta îți face curte imediat. Nu te teme, știu să țin bărbații la distanță, nu ca tine. A, da? cum așa gândești tu despre mine? eu nu se poate spune că mă stimezi prea mult Asta că nici tu nu te omor cu firea Se teamă să te fac de râs în fața prietenilor tăi frumos Crezi că nu mi-a intrat în casă niciun om, nu? E bine Ai, să eu știi o. că am fost totdeauna o gazdă excelentă Dar știu, da, știu, da, știu, da, știu, știu, Tu erai perfecțiunea întruchipată E de neînțeles cum s-a îndurat soțul tău să-l lase asemenea perle. Mm, soțul tău, în schimb, nu se poate spune că ți-a dat papuci din cauza perfecțiunii tale Da dar îmi plătește pensia alimentară În timp ce tu... Da, e adevărat Dar nu uita că al tău te-a părăsit Pe când mm. de la soțul meu am plecat eu cu fruntea sus A, ah, cu fruntea sus, cu fruntea jos Rezultatul este același oh. Ah, Doamne, zice Ce naiba Trebuie să ne o chiar astăzi Da, las că știu eu În ochii tăi nu sunt altceva decât o provincială Totul ți se e. pare ridicol până și, până și rochea mea cu ceea cum am spus eu o vorbă despre rochea ta cu paiete? Prefer să-mi cumpăr o roche de la o casă bună. Asta am spus. Nu vreau să-mi fac nerv la croitoreasă. Uite, vezi? Așa le întorci tu pe toate. Foarte greu să te suporte cineva. Dar nu le întorc. Dar nu înțelegi că doresc să am și o roche la înălțimea toaletii tale? Ce să ne mințim? Ata va fi va fi de un șic nebun. Nu vreau să mă fac de râs. Ce naiba? Ai, dragă, n-ai de ce să te plângi. Orice ai pune pe tine te prinde de minune. Și, geana, te rog, da? nu cumva să te decolorezi. Ai face o prostie. Da? Uite, uite așa, așa stă mult mai bine. Admirabil, chiar. Da. În fond, dacă, dacă mi-aș cumpăra o perucă, Ei, Ai mea, pot să-ți o aranjez destul de bine. Nu, nu, nu, nu. Mă îmbătrânește. Fai te dar cine ți-a spus așa ceva? Din potrivă, îți pune în valoare profilul. Da? Crezi tu? Sigur ascultă-mă, da Tu știi că nu-ți stă rău deloc Fudra asta, da? Oh. Era lumina prea slabă și deforma culoare <laughs> Nu, nu, categoric Nu trebuie să o schimbi ascultă-mă și pe mine Înainte de a cheltui o grămadă de bani într-un butic haide, ori, Hai, doar și pe la cruitarea sa noastră Dar de fapt pe-a ta A reușit-o foarte bine da, Numai că ar fi cazul să dau jos vreo două kilograme Ca să o mai Nu, deci prin gând să nu-ți treacă Pe cum, dacă slăbești, te tragi la față numai curând eu. Eu ar trebui să fac puțin masaj. Da, de unde? N-ai văzut? Anul ăsta nu se poartă rochile prea mulate. Mm? Stai puțin. Da, da. Chiar da. ieri am văzut un model într-o revistă. Da? Cred că te-ar prinde de minune, da, Aha. da? Un crep de culoare așa argintie. Aha. A, da. da. Alo? Azi, da, ce ești, Gloria? Ce mai faci? Gloria? Oh, draga de ea. Îmi pare rău Iar a avut o colică creciu, oh, înfulecă ca un ipopotam Da, da, dar îngrijește-te, scumpa mea Ține și tu un pic de regim ah. A sosit Sergiu? Ha, slavă domnului. Hmm. Cel puțin nu ești singură Flavia, da, da S-a întors acasă cu o răceală grozavă Și încerc să o cât pot Ce? Dar să sperăm că nu e nimic grav, sigur Ce tot acolo? Sigur, bânt o o adevărată gripă dar am venit o bine, i-am pus un prișniț Absolut de acord, le băbești Sunt cele mai bune ce, Să fac să transpire? Și ce de bunit? Da, da, da, mai pentru asta doream să-i dau o ceașcă cu lapte cald Cu romă, dar din păcate Nu avem picătură de lapte a, în casă. asta era. Eu sunt un papuci, <laughs> da Ia stai puțin, am o idee N-ai putea să-l rogi pe Sergio? Lăptăria Nicolțul străzii și tu locuiești la a doua casă de noi <laughs> Tragi o fugă și într-o clipă e aici nu-mi închipui că te poate refuza, doar știe că suntem prieteni ai cele mai bune. Dar da, da da. îți mulțumesc, îți mulțumesc, draga mea, de o mie de ori. Ciao! <laughs> Flavia, Flavia, dacă ai fi auzit Am luat-o prin surprindere, era imposibil să mă refuze Ce mai, ce mai era, era furibundă Ești o figură, Geana. Așa că o să avem în sfârșit onoarea să-l cunoaștem pe faimosul Sergio După care mă voi delecta cu o ceașcă cu lapte cald oh, tare, sunt curioasă să vă văd ce mutră are Hai, Geana, cum arăt? Îți lucește nasul pune puțină pudră. Ah, de... Și tu, și tu, aranjează-ți puțin părul. <laughs> Mare comedie Parcă ar veni Marcelo Mastroian în persoană ah, Mă simt atât de bine Am o stare euforică Și când te gândești când te gândești ce afarisită M-am întors acasă Că noi suntem de vină În ultimul timp prea ne-am lăsat râte de angrenajul acestei vieți stupide mm. Casă, mm. servici, servici, casă N-am da, făcut niciun efort să rupe monotonia Cred eu că ne simțim demoralizate La drept vorbind Ne ținem încă foarte bine e, da. Zau, Din când încă nu ne strică un mic divertisment Ba e chiar necesar Mai cu seamă pentru una ca mine Am o fire atât de pesimistă Hai tensiunea scăzută Hai, să-mi o fugă până la medic Trebuie să fim în formă pentru cocktail Atunci s-a hotărât, da? O facem în stil mare, fără, fără economie m? O să ne cam coste Oh, Flavia Dar ducem o viață atât de meschină Atât de drămuită Nu ne permitem niciodată nimic Poate că este marea noastră ocazie Da, cine știe Poate viitorul nostru atârnă tocmai de acest cocktail Nu se știe niciodată Câteodată te ajuns o întâlnire, nu? O persoană care apare în viața ta când, când te așteptai mai puțin. Și deodată totul se schimbă. Viața se transformă. Deprinderile noastre devin altele. Oh. Atunci, a? știi ceva, Geana? Hmm? Hai să le schimbăm chiar azi. Chiar în seara asta. Să lăsăm dracului bucatăria murdară Bravo! Atunci, atunci scoate shorts. Hai, vinde de pe canapea. Eu te acopăr complet și nu uita să tușești din când în când. Doar ai gripă, nu Nu-ți se pare, totuși, că se lasă cam mult așteptat? El e, da, da, el e da, da deschid, deschid imediat V-am lăsat laptele în fața ușii pe bune Nu, nu, Sergio, un moment, aștept Se... A plecat Mare bădărân V-am lăsat laptele în fața ușii Se vede oh. că Gloria i-a interzis să urce Și-a dat aramă pe față E clar, nu mai încapem îndoială? Nu e rușine La vârsta ei Oh, doamne Cel puțin tu te ales cu laptele Da Asta ce drept Ce se face? Asta-i Flavia, ia-te uite ce pungă frumoasă de lapte am n mână, a? Oh! Fere ar să fie, mi-a alunecat din mână S-a de laptele meu Asta nu-i nimic Bei ceai Dacă l-ar fi adus el până aici, nu s-ar fi întâmplat Asta e soarta mea nenorocită De ce mi se întâmplă întotdeauna așa? Când obțin în sfârșit ceea ce îmi doresc, îmi scapă printre degete. N-am timp să mă bucur și eu. Nu am cel în covorul să nu rămână pătat. Trebuie curățat da. imediat. Sigur. Haide, haide, repede, Geana, du-te și adu-o cărpă. E ce să-i faci? Curățim aici și pe urmă facem ordine în bucătărie și garș. Și s-a bărsat tot. Până la ultima picătură. Nu te mai necăji, haide. Geana, ah. gândește-te mai bine la cocktail. Mm -hmm. Da, nu da, da Ai dreptate Vom da un cocktail ah, ah, ce splendid o să fie O mulțime de lume De bărbați fermecători Care se vor ocupa de noi Care vom fi elegante Și frumoase Buh. Am pus toate florile în vase. Alte flori nu mai există? Nu, dar mai lasă câteva vase goale pentru florile pe care le vor aduce musafirii. Of! Oh, de 20 de zile pregătesc acest cocktail și tot n-am terminat, Flavia. Da. Sper că musafirii voștri o să aducă și alte flori decât garoafe. Tot apartamentul e plin numai de garoafe. Nu știu ce, va apucați să cumpărați numai garoafe. Așa, colțul ăsta e gata. Parcă tot mai lipsește ceva. Da, da, da. Ah, ceva exotic Nu există interior cu adevărat rafinat Fără ceva exotic Dacă am avea un coș cu fructe tropicale ho, Ar fi ceva Pitor, cum se face că nu aveți nimic indian în casă? Un șal sau un buda? Care să, să creeze atmosfera așa? Ah, cum naiba să înțelegeți voi asemenea rafinamente Sunteți niște burghezei până în măduva oaselor Flavia, Gina n-a ieșit încă din baie? Nu oh, Poate s-a necat în cadă Vezi ce s-a întâmplat, te rog, Flavia. Și dacă a murit? Noi, nimic, încuiem baia și ne vedem de treabă. Dar, <gri> știi, știi că s-a făcut fric? Flavia, <gri> că nu-i firul de gheață. Da, știu, s-a defectat la centrală. Cum s-a defectat? Bine, dar. Nu, zai, mai e dezastru. Oh, să sperăm că vine lumea multă când e nu se mai simte frigul. <gri> Ei, Marcela, Ce zice da? de rochea mea? Și. De noua mea cu a fură. <gri> ce? Dar ce Doamne, ce caragheasă ești! Cum? Nu, nu, nu, stai, stai să te văd mai bine. Da. Ești cam de modă veche, dar în felul tău faci impresia. Serios? Ia, i-a venit cu acelea. Da. De drogă, dar... Ah, ți decolorat prea mult părul. Nu, serios? De ce este așa, se țeapă și umflat? Stai, stai, stai să nu mai eu pot să și ți-ai durat un chil' de fond de tem pe da, Dar verdele de la ochi merge, merge. Nu e așa? Ia, deci asta e faimoasa rochie cu paiecte Da, nu putea să spun că e genul de rochie care mă dă gata, dar A. pe voi femeile de la o anumită vârstă vă prinde Da, în încetează, odată ce e asta, femeile de la o anumită vârstă? <laughs> Cum vei să-ți spun? ei putea să-mi fi bunică Hai ai te rog, nu te supăra, încearcă, încearcă să mai dai jos barem perele Așa, da. te rog, așa, merge mult mai bine Prea erai un pom de Crăciun da, Sper că broșa nu, nu este veritabilă de Bineînțeles că e veritabilă cum bijutărie de familie Eu nu înțeleg cum puteți purta așa ceva demodat Sunt mult mai amuzante cele de metal și de piele pe care le port eu Ha, Spune, cum îți place salonul? Ce zici de, de, de aranjamentul mea? meu? Uite, să văd. Hmm? Oh, Plendid! Bravo, Marcela, bravo! Știi că e cu totul altceva. Are, are atmosferă, e ceva da. Intim. A, mers, intim. Da, am mers pe o linie aproape tradițională, știi, eu cu cine am de-a face. Dacă era după mine și toate farfurile și paharele, uite, așa pe jos. Mă imaginez da ce plouă afară! Ne ai că în cartierul ăsta canalizarea a cam lasă de dorit. Adevărat. Da, adevărat. Dar ce face Gianna? N-ai ieșit încă din baie. Giana. Ce... La... grepește-te, e târziu! da, gata, ai, gata! Îmi pun peruca și rost și într-o clipă. Telefonul! Nu o las că răspunde Gianna. Oh. În sfârșit. Doamne, ce păcat că nu l-am găsit pe Bobby Flanel Nu vine? Nu, e plecat în elveța la schi și Dimitri, saxofonistul, e plecat în turn Nu, ce să faci? Pe vedete, nu poți conta niciodată Din fericire, am eu câțiva care vin sigur Rogă, nu se poate ști pe cine ați invitat? O mulțime de oameni, ai să vezi. Apropo, actorii tăi vin. Oh, Nici o grijă, aterizează direct aici cu mașina regizorului. Unul e des, altul grec. Oh, ah, dar nu vin singur, nu. No. Ăștia sunt stare să remorcheze toată trupa. Niște zurbagii, fără pereche. Ce-aș mai râde să vină costumați? Doamne! Da, da, ce, ce filmează acum? film liniștite, un film de epoche ah, bă, Ia uitați-vă, uitați-vă pe cum se lucrează azi la casele de bodă <sus> Nu Mai ai pomenit Trag ușor rochea pe mine și... Să o yes. ah, ah. Cum mi se usucă o jață o cos imediat Nu, no, nu, no, nu, uite, uite, uite, acum am pus și ață da? da, stai, stai, stai, stai, să, să-mi pună ocalarii Să-ți vedem mai întâi Rochea, da. rochea, rochea Are șic, nu? Da, Parcă e fii John Harlow într-un film de acum 30 de ani Ba e oh. e chiar foarte șic Da, poate peruca. nu crezi că are prea multe buclișoare? A? Ce zici, Marcela? Da? Ce mai, parca descinde direct din secolul a șapte Stai, stai da? liniștită să-ți da? cons breteaua da. acum Nu, brr, nu, ai degetele Pate că nebunesc Dragă mii de mirare, E un figa aici De moare oamu Uitați-mi Când... să-ți spun Pravia a telefonat de reti. Da? Vine, nu? Nu, nu, nu Cum Nata lui a suferit Un accident o, de mașină A fost internată de urgență mai astăzi Da, îmi pare rău Un diplomat Făcea frumos da. nu e nimic Cu atât mai bine Dacă venea Te acaparat toată seara nu? Cel puțin așa e libertate de acțiune Ei, Da cât e ceasul? Șase jumate Da Nu trebuie Trebuie neapărat să ne răfăim cu administratorul Mi-a înghețat spinarea Dacă mă ascultai pe mine și îți făceai colteu mai mic de Nu stai bună De unde vrei să știu că se strică instalația caloriferului, nu? Și pe urmă am încă un spate destul de frumos Ce zic da. la? Ce nu-ți place? Ce te uiți? Um, gâtul e, Gâtul e prea gol da? N-ar fi rău să-l mai hm? Da. Flavia, dă-mi te rog și ragul tău de perle La poftim. Da. da. A, acum mergi da. Mulțumesc Măzău, spune-mi, spune-mi singe, îți place peruca mea? O, oh, e un vis Cu buclișoarele astea, părcă-i fi un băticili <laughs> <laughs> da. nu crezi că te-ai fardeat cam țipător? M? Da, Lasă lăsați că deschid eu Da, vezi Cine, cine? Nu, uitați-vă, copii, ce minunație de flori de la cine, deschide pic mai repede de măi dar ce spiritual și gentil Citește Citește și tu, Gianna. Da. Dacă, dacă nu a? sunt indiscretă, a. cine a trimis acest buchet minunat? Oh, un domn pe care îl cunosc doar din vedere Acum două zile am trimis o invitație cu două rânduri drăguțe și el Da, da, bine, bine, dar cine este? Oh, un domn care locuiește în același mobil cu noi, la mansardă O fosilă posejur Ce fosilă? de care are 40 de ani e, Atunci este un GPC Ce e? Adică, gata pentru crizanteme ah. Cu alte cuvinte, un ramolit oh, da, da, da, unde, unde găsesc un vas pentru aceste splendide flori? Pe coridor, în dulapul din perete Splendide! <laughs> Sunteți splendide! Da? Păcat Aha. Aha. că nu, nu faceți o fotografie așa, să aveți ca amintire <laughs> Splendide suntem Și mulțumită! Uite ce flori frumoase ți-a trimis Ei, asta e nu numai mie, biletul era pentru amândouă E clar, e o zi mare oh, Ah, ce proaste am fost noi să pierdem, să pierdem atâția ani prețioși Noi <gântul> nimic, suntem încă în flarea vârstei. Da, ce mai tu ești, tu ești de-a dreptul extraordinar Fără glumă, da. ești de-o frumusețe <gântul> Tu, tu, ce să mai vorbim, parcă ai fi de 30, maximum A, 35 așa, da, Și mă simt de 20, <gântul> Oh, Doamne Doamne, sunt atât de fericită Vaselie, e, e cam mic, dar merge Merge da? Da. Marcella, marcella dragă, da. sper că n-ai să pleci imediat după cocktail, nu? Pentru prietenii intim, am pregătit o gustare în plus Formidabil! Am... Voi femeile da? mai în vârstă nu vă gândiți decât la mâncare Marcela, vrei să-mi aduci telefonul, te rog? Da, da Doamne, ce frig e aici Cu ploaia asta da. E și mai frig, de noapte o masă, omizeala Da Poftim da. da. telefonul Doftim. Da. vă caută pe una dintre voi Ah, da, Olga, tu ești? Dar ce faci dragă, nu vii? Hai, hai că te așteptăm Cum? Ce ai spus? Încă nu ți-au sosit cavaleri. O, oh, dragă mea, n-am ce-ți face no, Cu atât mai rău pentru tine Singură, n-ai ce căuta aici, să știi Săraca, puteai să o lași să vină Cine A. știe cât e de amărât? A, o proastă A nu în stare să-și găsească măcar pentru osferat un bărbat Marcela, Da? Uh, Poți te rog un pic de muzică Aha, poate ne mai încălzim Ar cam fi la Polul Nord Ciudat Francisco Poli nu a apărut încă Ne-am telefonat și nu răspunde nimeni De cine-i Francisco Poli? Hm? Un celebr jucător de tenis a, Anul aha. trecut a câștigat o olimpiadă a, Probabil că e și el plecat în străinătate Eu nu înțeleg Toată lumea se plânge că n-are bani, dar nu face altceva decât să se umble brambura, Franța, Maroc, India. A devenit o adevărată manie. Și ce plăcut e să-i spui celui care te invită să o rău de, de, de, de supărat la plică străinătate. <gură> Cel puțin de-ar veni Massim. Ce ăsta cine mai e? Un operator de la cinematografie. Mm -hmm. Un vechi flirt, dar a pretinde că este un bărbat de frumusețe rară. Nu no, pretind, chiar este. Hai, da. <gură> ei, perdoam. dar voi... V voi ați învineți și de frig Nu se poate să nu aveți prin casă un șal Așa cum purtau bunicele dar Eu am unul, dar e rost de mori Cine vrei să observe la lumina ferii? Da și eu am unul, dar miroază naftalină Răscuturi bine și și dai un pic de colon Ha, -a. Nu. nu! Hai bine să ferim de frig Hora, oh! <laughs> n nu glumă dar probabil că lumea întârzie din cauza ploii Când flo e o calamitate să ajungi undeva Hai -a. să vezi, o să vină toți deodată, grămadă, așa, ca la Hai mm. să vină, mama. Oh. Oh, ce să O oh, să adormim dacă mai așteptăm mult așa Hai, hai să dansăm Să dansăm, Marcela, Invită-mă <laughs> oh. da Vai, dragă, Dansez ca bunită! Ce n-am dansat de 10 ani Uite, uite de la mine Numai că pentru dansurile astea trebuie să fii tinere Tinere, da. tu ce crezi că ai să fii tinere? Tu tinere, o veșnicie? Acum, important e că eu sunt tinere În timp ce voi ați spus tinere? Lasă, lasă că răspund eu Alo? Alo? Dar ce spui? Sper că n-ai nebunit da, Tu mă că ne trage și ea clapa Da, vino cu Sergio, nu ți-l acaparăm, și fără grijă e, Da, dacă pot să spui că e că numai după două ore de plen, Poate că vrei să stai singură cu el, nu? De ce? Te... ce? Da, da, da, da. înțeles, nu mai este un secret pentru nimeni Dacă vrei să știi părerea mea Uite, la părâsta ta este imoral Și ridicol, și cu asta, basta De păi ce s-a întâmplat? Nu auzi, ta, nu poate să-l lase pe Sergio singur de... Draga mea, mea, Fiecare e liber să se amuze cum îi place Uite, Marcela, dragă mea Tu ești o fetiță foarte drăguță Dar te rog să nu-ți so acolo unde nu-ți fie de oal. Gloria e prietena noastră cea mai bună Și știe că de mult ținem Să avem printre noi, nu? Pe ea sau pe el? Dar cum poți vorbi așa? Suntem femei serioase Hai, hai, hai, hai să nu ne ascundem după deget Și rost are cocktailul ăsta Marcela destul Noi aparținem unei alte generații o generație de femei respectabile E cu atât mai rău pentru voi O, dar ce rost are acum să vă certați Geana, hai de dragă la ce spune Marcela? Dar tu nu o cunoști? mă Geana, calmează-te Pregătește-te, sufletește-te pentru serată Mai puțin și casa va fi plină de oameni Deci, Gloria și Olga nu vin A. A. Cu atât mai bine e, Nu înțeleg de ce le mai vizitați e, a, de, de ce? Cum să spun, sunt femei, cum se cade, dragă E drept, cam sărace cu ducuri <laughs> Gata, fetelor da. Am tremurat destul Marcela. da Ia dă-ne ceva de băut ne mai a, da. Dați efect ce Whisky, pare. fără apă și fără gheață Și mie Spera. la fel <laughs> Flavia, Flavia, totul Tot va merge ca pe roate, așa? Da, sigur că da De ce se frică. Știi cum sunt eu, frată Fetele! Fetelor! Ce? Ce dezastru! Ce? Era să rasă! E de ploaie! Ce sunt? Ce? a ajuns până la genunchi pe stradă! Oh, Inundație! Nu se mai poate trece stradă, e blocată! Suntem, băi, pe Da, dar inundație în tot regula! Ne, măi, de scurgere sunt înfundate, știam, da, dar nici în halul ăsta? cum vor trece mașinile? Sunt în nesoare, uite asta însamna. Nu e să mai vină nimeni. Poți găsi-sco o barcă. Deși înseamă. Ospuna mea inimă. Tocmai azi. Doamne, tocmai azi trebuia să se ca o asemenea cameră. Marcați-mi fotocolul lui noi. Oh. Da, bine că stați la etaj. Da, l închid odată pe ce vrei să ne omorgi? Doamne, nu se mai poate face nimic, să chemăm, știu eu, salvarea. Da. Să telefonăm la, la, la pompier. <gri> Uite, este strălucită. <gri> Le la pompieri și invitem sus, cel puțin, asa vom avea lume la cocktail. No, nu, nu văd cum se bem, să bem, vai, <gri> dar, dar, dar. <gri> Dar nu-i și voi așa de disperate. Dintre o clipă într se poate în semina. Apoi da, da. să se scurgă da. Lumea va sosi cu sigă Ce da. importanță are Un cocktail se ține și la miezul nopții Jeana, da, dar da. nu mai mestecați alunele cu atâta furie Nu o să mai rămână niciuna pentru invitați Eu una, să știți O să-mi fule cu o prăjitură <laughs> Acriturile vi le las vouă. După părerea mea, aceste cocktailuri sunt uh, o aiureană. Noi tineri da. fugim de ele ha. Eu am venit la voi numai așa ca să vă fac plăcere Da, mie-mi place aici E amuzant e, cum să zune, e, e ca pe vremea filmului mut Adevărat că pe timpul vostru se dansa vals? O, de Marcela. odată, Marcela. Ne-ai bătut destul la cap. N-au ajuns încă piese de muzeu? De muzeu, nu, dar piese de restaurat, da! Ce impertinență! Ce Încetează o dată! ce te a venit? Iertați-mă! Ce! Zou. Mă și ești zul! E prea carajos! Invit o sută de persoane Cum? și nu apare un câine! Marcella, ce citează la zis! Simt că fac o criză de mergi hai, hai să nu o luăm în tragic Vai, dacă ar fi prietenii mei Ce porție de râs tras? Noi nu avem poftă de râs Dar ne enervează până și râsul Auz. uite ce este Îți deci mulțumim foarte mult pentru o steneală, Dar acum, fă-ne plăcerea și scutește-ne de prezența ta Vorbești serios? Ia-o din loc Bine, da. Unde să mă duc? Voi nu vedeți ce uraga are afară? Te privește! Da. La prietenii tăi! Unde vadă postiți când plouă, pe sub poduri, nu? E o idee! Am acolo câțiva prieteni care pentru o mie două de lire vin, vin și în not până aici ce? Da, mă duc să-i aduc când Mă duc Nici spravit-o! Drept cine ne ei Afară neobrăzat-o! Afară! Dar ce vedeți rău în asta? Dar ce nu sunt oameni? Uite, dacă nu ștergi imediat să știi că te arunc pe fereastră Sunteți niște, niște... Am spus eu, ni ni niște vechituri bune de pus la naftalină Afară, plastic. Adio! Inutil să vă urez petrecere frumoasă! Oh, nemernica! Jubilat de satisfacție! Ardea să vadă cum se va sfârși serata noastră! Bestia! Nu-i greu de ghicit cum se va sfârși? O, ce o să ne mai bârfească peste tot Și totuși Totuși Masimo, ăsta-l tău Putea să se deranjeze măcar cu un telefon A, Nici invitații tăi nu au făcut-o Tot ca necivilizați ăștia oameni Prost crescuți Deși Dacă nu venea potopul ăsta Poate că... A, A, ce ce mai drag Tot degeaba Nimănui nu mai pasă de noi Asta e adevărul Și pe bună dreptate Cui se mai pese de două Două amărâte care n-au știut să se descurce Să-și creească un drum în viață, nu? Praful s-a ales de tot da. Autobuzul a trecut Și noi Am rămas de căruță Da, da Cui mai pasă de noi? Vremea noastră a trecut S-a dus nu, nu. Poate că dacă am fi și noi altfel Mai, mai moderne. Degea deja. Oh. Ce facem acum cu toate bunătățile astea? Grozavul nostru bufet. Trei feluri de icre, somon afumat. Le mâncăm. Ce? Pe toate? Pe toate. Până se termină, nu mai gătim nimic. Pate, de foie gras. Trufe, naspic. De, ți-am spus să nu facem atâtea cheltuieli. Uf, numai la bani te gândești. Dar umilința pe care am înghițit-o, asta nu te interesează? Ce credeai că rezolvi cu acest cocktail? Salvarea vieții noastre, nu? Ce să spun, ai avut o idee? Da, recunosc, ideea a fost a mea. Dar restul este opera ta, să avem iertare. Da, da, da, da. M-am lăsat influențată de tine, dar așa sunt eu, proast. Ha, ha, noroc că te-ai oprit la timp. Cine știi unde ai fi ajuns? N-ai vrut să angajezi și Doi Kellner, un, uh, un barman? Da. Pentru ce? Pentru cine? Într-o lume care uitase până și faptul că te cunoscuse vreodată E, dacă prietenii tăi, în schimb... E, dacă nu era uraganul ăsta, veneau cu siguranță fă de acolo În afară de dereții, niciunul nu a catadixit să telefoneze măcar Niciunul nu și-a cerut scuze e, Când plouă, telefonelor se deranjează uneori e, Da, da, da, da, sigur, sigur Ia, ia, ia ridică receptorul, mă? Ia, las Optim. Optim, telefonul nostru, nu e deranjat oh, Mi s au uscat gâtul Demon whisky da mare, nu mai bea, îți face rău Ei, și? Și încetează odată cu, cu sfaturile tale Mă frictisești? Nu urla! Ei. Dacă ești bolnavă de nerv tratează-te! Eu nu sunt dispusă să-mi suport o nouă criză de istorie bună! Ce eu sunt nevrotică, eu? de da cine? Tu! În fiecare e gemi și te trezești urlând ca o apucată Asta nu e nevroză Ce? E, e teamă de întuneric Și totuși ți-a prins bine compania mea Compania acestei isterice, cum spui? Da, da, mai puțin decât crezi Trăiam cu speranța că va veni ziua odată să pot pleca de aici Ei și în sfârșit a sosit ziua, dar dă voie, dă voie să-mi vin în fire Sunt în stare să leșin de fericire Și zi pleci, da? Când? Chiar acum ah, În ce mă privește, din clipa de față, ești liberă să faci tot ce poftești Dă-te cu capul de fereță, aruncă-te pe fereastră Da, sigur ți-ar conveni, ai rămâne cu casa, nu? N-a fost deloc prost soțul tău când ți-a dat papucir. nu e adevărat? Da? Am plecat eu, eu am plecat Ah, da, da, da, s nu n-a mișcat un deget ca să rețină Din potrivă ți-a deschis larg ușa Iar tu ai plecat singură în noapte, cu inima sfâșiată. Îmi închipui ce ușurat a răsuflat viețul om, Iar eu am să răsuflu ușurată când voi pleca de aici Deștept, băiat A de tine și ne-am economisit și pensia alimentară Ce-mi pasă mie de pensia alimentară? Te-a distrus viața Când în suflet nu-ți mai rămâne nicio speranță Niciuna Iar bărbatul pe i dărui totul Nu te mai poate ajuta pentru că nu mai reprezintă nimic Nimic pentru tine Dar tu nu poți înțelege acest sentiment Ce? Un sentiment adevărat Ești incapabilă de afecțiune De unde știi? E destul să te privească cineva Fața ta sí. inexpresivă, peste care ani au trecut și n-au lăsat nicio urmă Nimic nu hmm. te-ai atins Nici dragostea, hmm. nici suferința Nimic Nu e adevărat? Eu l-am iubit De pierd? Asta nu e iubire, e ură Nu o mai și nu mai ură. Hmm. Nu vezi niciun, nu vrea să mă audă de tine Nu e adevărat, te înșelgi <laughs> mă iubește încă Însă orgoliul lui da, că... Ce orgoliu Te-a lăsat fiindcă se îndrăgostise de alta Minți Minți cu nerușinare. Nu e adevărat Nu e adevărat Alo? Nu, nu, eu sunt prietena ei, da? Dar vă, vă dau imediat Flavia e pentru tine Alo? Da Alo? Nu, nu face nimic Nu, nu are nicio importanță, înțeleg Ocazii sunt destule, nu? Scuza-mă, te rog, vorbește mai tare, știi? E o hărmălaie aici sigur că ne distrăm și încă foarte bine Da, păcat că n-ai venit Nu, nu, Dar trebuie să te scuz Pe curând, pe curând, dragul meu Ești desperată. Nu fiindcă îl iubești Pentru că alta ți-a luat locul Pentru că Piero, ah. frumos, tău, Piero Trăiește fericit cu o altă femeie ah. În timp ce tu... Dorm singură în patul tău Și da, da. așa vei rămâne Singură Nu mai placi, draga mea Nu mai interesezi pe nimeni Ești ceea ce se numește cu ex Nimic altceva decât cu ex Înțelegi? Nu o femeie Ci o fostă femeie Ești odioasă Vă urești Dar de ce? De ce? Nu îl plânge Iartă-me, am vrut Te rog Hai, gata, gata Te rog, nu mai plânge De ce nu faci ca mine? Hmm? Încearcă să nu te mai gândești la el Sau dacă ah. îl mai iubești încă Încearcă Să-l recucerești Caută O ocazie să-l revezi Îl invitasem Astăzi seara La cocte. Cine? Pe piele? Da, îmi făceam iluzia că văzându-mă frumoasă, elegantă în mijlocul altor bărbați oh, Slavă Domnului că n-a venit Mamă, migrenă hmm? Trebuie să iau un antinevralgic. tine, tu ceva? Da Un Un tranquilizant Bună idee, să-l aduc eu Aici Geam De ce îi telefonezi? De... Sunt momente când Când simt nevoia să-i aud glasul și ție de ajuns? Da Poftim tabletele Două Două, iau eu... Iau mai bine două Hai să iau și eu tot două Nu faci bine că-i telefonezi Asta înseamnă să te chinuiești singură. Da. Ploaia s-a oprit. Curios. Câteodată ha? trec săptămâni și nici nu mai amitesc că există. Hai să ne scoatem rochile astea, sunt incomode. Am trăit 12 ani fericiți. nu chiar puțini. Păi de la o vreme era atât de schimbat. El n-a vrut să avem copii. Tu, cel puțin, ai avut parte de 12 ani fericiți. Eu, când m-am căsătorit cu Alberto, aveam 32 de ani. Da. Mm. da. Și că era prima mea dragoste. E nu. Mm. Nu se poate. Da. În casa noastră se întâmpla o tragedie. Sora mea cea mare s-a sinucis pentru un bărbat. Oh. Mama era terorizată la gândul că m-aș putea îndrăgosti vreodată. Ah. Când a apărut Alberto, mă resemnasem cu ideea de a rămâne fată bătrână. Oh. Era un bărbat drăguț. Mi să aibă un cămin, copii și eu doream foarte mult să avem un copil. Am făcut totul pentru a-l avea. Dar nu s-a putut. Ah. Atunci a făcut un copil cu alta. Oh! Când am aflat, am plecat de acasă și n-am mai vrut să mai știu de el. Doamne, doamne, ce groaznici sunt bărbați. Totuși tu și Piero, cred că ați fost o pereche reușită. Dar da, într-adevăr, n-ar trebui să fiu atât de disperată. Am fost o pereche fericită. Piero a fost ultimul bărbat din viața mea. Dacă reușeam să găsesc pe altcineva care să țină puțin la mine, sigur, l-aș fi dat uitării, sunt convinsă. Ai dreptate. Cred că e vorba de ură, nu de dragoste. și îl pentru că el a reușit să-și refacă viața fără mine. În timp ce eu, nu. Ah! Îl ah, dă încolo. Am vorbit destul despre bărbați. Ia să vedem mai bine Ce bunătăți ne oferă acest bufet ha. Ai, Ar trebui să mâncăm mai întâi tartinele cu icre negre Da, sigur, hai, hai de mănânc E și asta o consolare, mm. nu? De deci, ce-l costa oare atât de scump? Eu nu pricep Nu le găsesc cine știe ce Și da. îți, mai, îți mai rămâne și câte una printre dinți Eu cel puțin Mi-am cumpărat o perucă, nu? Tot m-am ales cu ceva ce păcat. Ce facem cu. ce facem cu bufetul ăsta, să-l demontăm? Praful s -a ales de cocktailul nostru. Marea noastră ocazie. Cum? Cum chiar ai crezut? Ar fi putut să fie. Cine știe? Nu. Nu, Flavia. E timpul să te convingi și tu. Nu suntem decât două găini bătrâne și jumulite De acum încolo Și totuși, totuși dacă, dacă mai avea măcar câteva clipe de fericire Nu, nu Pentru noi s-a terminat cu clipele de fericire Trebuie să ne rezemnăm Știu Și la urmă urmii E mai bine așa, singure Cu sănătatea o ducem bine Să sperăm că cel puțin de sănătate O să avem parte la bătrâneți Să sperăm Știi ce? Nici nu pare rău la urma ormii Că îmbătrânim mm -hmm. Hai, hai facem ordine Hai Azi, mâine, duminică, tot nu o să avem ce face În ce rău am făcut noi pe lumea asta mm. Am fost niște victime Da, da Niște victime Și Remiciu? De ce n-a venit? Chiar dacă afară ploua da. Doar locuiește în același bloc Avea de coborât doar câteva etaje Poate că era plecat de acasă Și cu apăraia asta nu a fi putut să ajungă oh, uh. De ce? ce ai? Oh, o arsură la stomac Ei, ai mâncat prea multe alune. Asta e Eu sunt moartă de oboseală? În picioare de la șase dimineață Nu mi-aș fi închipuit niciodată Că un cocktail îți poate da atâta bătaie de cap Ah, oh, <laughs> fac o baie bună și mă culc Nu, nu, am consumat eu toată apa caldă oh. Dar fundul da, mi dușele ce, e, e mai sănătos Ei, hey, cine, cine poate fi? E? Nu știu Revigiu poate, Sau, Sau actorii, a? prietenii aceia. Hai Marceli? La ora asta, dar ce, ce ne faci? Păi, ce știu eu Tare, odoriste tu, nu știu. Ma, Nu, nu, păi pe da, nu se cade să ne purtăm necivilizat. Ar trebui să, păi, deschide, nu? Nu vezi? Deschide-te. A, ah, no, no, de Marcela, ce mai vrea. Deschide, deschide deschidei sărăcuța. Intră. Vreau să mă scuzați Nu, nu, nu știu cum să vă spun. Aș putea dormi aici la voi în noaptea asta. Cum să dorme aici? Mă mulțumesc și cu un colț ișor. Cât e mic. Pe stradă apa e până la genunchi N-am cum să mă întorc acasă <t> <t> am, am făcut și un guturai oh, Doamne, și -ai stat acolo jos tot timpul ăsta? Vezi, Geana, nu trebuia să... Nu jos, sus Sus? Unde? La mansardă Care C mansardă? Ei, la Remigiu la, la, la remici ai spus oh. V-am spus doar, îl cunoașteam din vedere Nu e el prea tânăr, dar e bărbat bine Când am ieșit de aici, l-am întâlnit pe palier Tocmai venea la voi I-am oh. spus ce s-a întâmplat și atunci M-a întrebat dacă merge să urc până la el să bem o -hărele. Să știți că e un bărbat foarte. Așa. Mi-am dat seama imediat că mă place. E un bărbat cult, intelectual, știi mai multe limbi. Zicea că e translator. Și pentru ăsta lui e încă în formă, entuziast, optimist. Ai văzut Flavia? Am văzut. Ea s-a ales, totuși, cu ceva. Pohipiendu. Păsați, <laughs> nu fiți supărați <separate> pe mine. Vi <laughs> Mi l-am suflat, dreda. Mai bine o prietenă decât un dușman Hai, hai, duceți-vă la culcare acum Vai, e frig al dracului aici Să nu răciți, să vă fac un ceai fierbinte Eu aș bea cu plăcere o ceașcă cu lapte Aibă-l pe tot azi dimineața Da, și bineînțeles, am uitat să cumpăr altul Ca de obicei Lăsați, lăsați Hai, să nu ne mai gândim Și data viitoare, ascultați-mă pe mine Dăm o serată indiană O, o aranjez eu și invitați-le tot eu le fac Sau și mai bine, vă invit în grupul meu ah, Dacă vorbesc eu cu ei, o să accepte și persoane mai în vârstă Scumpele mele, zău nu merită să vă descurajați Ce să-i faci? Așa-i viața, nu merg toate strună Ah, văd eu că fără mine sunteți pierdute Mâine începem reeducarea Ce înseamnă să fii tânăr? asta e drept Voi tinerii, sunteți mai bine pregătiți pentru viață. Să vedeți ce frumos să fie Eu întotdeauna mi-am dorit o bunică O bunică să-mi spună povești Și uite ce noroc, ce noroc pe mine sunt două bunici deodată Ce zici, Geana? Mm -hmm. Ne-am ales și noi cu ceva da. Conem poate Tot, nu avem ceva mai bun de făcut asta e viața Când ai pierdut autobuzul Da, da, da, da. n-are rost să mai alergi după el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 Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Emil Nedelescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrei Cic. Regia artistică, Dan Puican.